Зрешті якоїсь ранньої осені те, що лишилося від двору, спалахнуло і остача стала ще меншою. Дві яблуньки і криниця. Химера уже не знав цього пейзажу, але він його відтворив, за малу ціну найнявши якусь дев'ятку і сівши у неї в Києві, вийшов аж на власному подвір'ї. Вітер свистав, видуваючи залишки душі й тіла. Він оперся на стовбур яблуні, дивився на порожнє поле, ще вхоплене морозом і залишком снігу, бачив себе малим хлопцем із затертим портфеликом, на котрому з'їжджав мороз із парасиної гори, витрушуючи вдома разом із розкислими зошитами купу снігу. І достеменно знав, що життя нічого не вартує, так ніби перебіг з одного кінця села у другий. І хто нині за ним тремтить? Хіба що самодіяльний драматург Хвіл, котрий був, мабуть, просто Пилипом, у молодості перебрав міру, належачи водночас і до партії, і до бандерівців. Вчасно чкорнув до Чехословаччини, а потім до дальших переїв, як він фігурально висловлювався, де він так добре законсервувався. Зі старим висушеним, як біб на городі вояком, любив говорити у його дбайливо плеканому садку, який він називав Україною, та на тенісному майданчику. Земля, яку хотів забути, і яка не забувалася до кінця, часом ні з того, ні з цього снилася. Найчастіше снилося Різдво, бо він його найбільше любив. Біле Марево січня, коли падала від лига, і туман, чи світло від м'якого трохи розталого снігу зависало над селом, і в якійсь урочистій тиші, мов величезному, резонаторі лунало. Нова радість стала, яка не бувала. Над вертепом звізда ясна На весь світ засіяла. А з іншого кутка Бог предвічний народився. А з долини Ламки дитячі голоси Він вас із тими різдвяними святами, Що сти дочекали. А на слобідці церковний хор Поважно виводив Небо і земля, небо і земля Нині торжествують. То господарі Аби не втратити гонору, повільно вітали кожну хату. «Ти пам'ятаєш, як перед нами впало дерево?» – раптом спитав Хемера. Вона повернула голову. Його профіль був висхлим і якимось орлиним. Тіло пошило, залишалась сама порода. Пташина летюча, що мала би бути вирізблена у камені чи мармурі, але вже не буде. Часу не лишилося. Він біг уже шалено, безжально, цинічно забувши про милосердя. Те дерево загубилося у її пам'яті і тільки після його питання раптом згадала. Як ішли старим престарим гаєм, садженим, очевидно, ще за гетьманів, у верхівках глухо перекочувались громи, здаючи свої позиції, ще падав рідкий, великий, але вже сліпий дощ, і вони відважно ба навіть з любов'ю вступили у вологе безлюдне царство, що кропило їх щедро як ровесники в обливаний понеділок, ще тривожні й несміливі, трохи навіть соромлячись одне одного, ніби між них вже була якась змова. І враз із оглушливим тріском, від якого вони прикипіли до місця, перед ними упало велетенське дерево. І вона зараз абсолютно ясно згадала ту легковажну фразу, яку кинула з нічев'я, з вершин своєї молодості, аж нібито хизуючись, розглядаючи цей знак, цю абсурдну випадковість, це щастя залишитись на волосину від смертельної небезпеки живими. Значить, не судьба нам, химеро, йти далі. Не повторила нині тих слів голос, вагаючись, чи пам'ятає він їх нині по роках, адже сама дочисто забула. Але зловила його погляд, майже батьківський. Судому, яка звела горло, і у його глибоких сірих очах, які сьогодні здавалися надто темними, хлитнулася глибінь, відлякуюча і невідома. І тоді дуже чітко, немовна замовлення, спливло із сутінки в її мозку, як стояли разом. Він обійняв її полою свого плаща й завмер, дивлячись на повалене дерево, відчуваючи грудьми її гострі лопатки і той напад незрозумілого страху, який тривав лише кілька хвилин, а потім перемогла безпечна молодість, яка не вірила в погане. Миттєва радість від спогаду поступово розставала. Хтось чинив надії душею хитру операцію, використовуючи спогади як знеболюючи, але наркоз виходив і на його місце заступав в страх. Він розливався потроху, освоюючи міліметр за міліметром, підбираючись все вище і вище, лякаючи своїм могуттям, незвіданою небезпекою, що чатувала знову,